200-200, be vagyok rozsdásodva. Már 2022. szeptember, azt mondja, a 12.2-t kezdtünk, 12, 19, 26, akkor már 27-e van. Ked. Ide rakom, ott egy patkánycsapda van. Ugyan nem lehet menni, mert a hulló a fal mellett tartózkodik, csak saját felelősségre. Az egész élet ilyen saját felelősségre megy. Nyáron voltam Portugáliában, utoljára ott volt ködreggel pedig az a nyár közepén volt. Ha napközben nézik ezt a műsort, melynek neve Keifejancsi, FIA János műsor a gyermeklelkű felnőtteknek. Az egy másik műsor volt, az a miért. De ez így gyermeklelkű felnőtteknek szó. Akkor már lehet, hogy nem lesz köd. Tegnap Talas Péterrel beszélgettem. Tálas Péter beszélgetett velem. Háborúról volt szó, amit őünk keletre dúl. Innen 260-270-280 kilométerre ott van a határ, ott kezdődik Ukrajna. Én egyszer voltam Ukrajnában. Kalandos út volt évekkel ezelőtt a lányommal. Utójára a Délszláv háború idején foglalkoztatott az, hogy ami tőlünk pár száz kilométerre zajlik, az hogyan hat ránk itt Magyarországon lakókra. És most itt van az ukrajnai háború, és megint ezt foglalkoztat. Közben sok-sok éve eltelt is kicserélődtek. A tegnapi beszélgetés, amely egy sokkal korábbi beszélgetés, legalábbis a háború menete szempontjából sokkal korábbi beszélgetés volt, megágyazott a mai műsornak. Egyrészt kiderült, hogy öt nap alatt mi minden változik. Én ez alatt az öt nap alatt végig azt hittem, hogy Tálas Péter telefonálni fog, és azt fogja mondani, hogy ne kerüljünk adásba, mert annyi minden történt, hogy az felülírja, ami kettőnk nagyjából négy vagy öt nappal korábbi beszélgetését de nem telefonált. Ugye elfelejtette, nem tartotta fontosnak, nem tudom. Én pedig nem fontoskodtam, nem kérdeztem, mert tőle mond Péter. Mert hiszen a felvétel időpontjában elmondtam, hogy ez a műsor négy vagy öt nappal később készül, vajon Péter mondt, Eláll-e ez négy vagy öt napig? Látszólag összefüggés, látszólag összefüggéstelen dolgokról fogok beszélni, aztán bemegyek a stúdióba, és 061-253-88-12 meghallgattam, hogy kiváltottam-e bármilyen reakciót. A háborúval, vagy bármi mással kapcsolatban. Kezdjük egy nagyon szubjektív dolggal. A háború, az energiaválság, a klímaválság, a post-covid, ez így egy kalapban van. Miközben van is közük egymáshoz, meg nincs is. Kiváltanak hatást külön-külön együtt ember nagyjan a is aki szétszállazza, hogy mi miért történik. A múlt héten kihelyezett frakcióülés volt, és Kocsis Máti elmondta, ő a Fidesz frakcióvezetője, hogy a Balaton-Almádi szállodában nem lehetett igénybe venni a wellness-t, és 18 fok volt az előadóteremben. Azt egyetlen újságíró se kérdezte meg, amit a barátnőm, a Népszava kulturális rovatvezetője felvetett, barátnőm, kolléganőm, megfelelő rész azért inkább barátnőm, mint kolléganőm, hogy vajon, hogyha itt spórolni kell, akkor miért kellett egyetlen elmenni Balaton-Almádiba? Az volt az a pont, amely az összes képviselő számára a legközelebb volt. Mi szükség van egy ilyen összetartásra? Oké, nem Söjtor, talán még emlékeznek a Söjtori lakomára, de miért Balatonalmádi? Miért nem lehetett ez Budapesten? Vajon mennyi pénzt költöttek el önmagában azzal, és azért, hogy elmenjenek Balatonalmádiba? Ezt az egyszerű. Látszólag teljesen lényegtelen kérdést a sajtótájékoztatón senki nem vetette fel. Ezt a pamlago mellettem, Krisztina kérdezte, és teljesen igaza volt. Ilyen egyszerű hétköznapi dolgokról szeretnék önökkel beszélgetni, amely az elmúlt két és fél hétben többé-kevésbé sikerült hiszen a kejfejecsi még felszálló ágában van. Ez még egy olyan elültetett baba, mely alig dugta ki a fejecskét a földből, ha kidugta, hiszen mindenféle promóció nélkül egyszerre csak hip és hopp beleszállt az étterbe. Köszönet Navracis Tibornak, hogy a pénteki beszélgetés után feltűntette, hogy ő minden péntek reggel a kefeje van. Több mint 300 lájkolták annak, csak a fele. Bele néz, bele hallgat a kefeje már előbben léptünk. De vissza Balaton Almádiba. Balaton Almádi egyébként alapvetően amiatt híresült el, biztos sok minden miatt elhíresült, de amiatt, hogy Kocsis Máté, akiről már beszéltem, azt mondta, fájó döntés volt, de meghoztam. Nagy tisztelettel arra kérem a családokat, hogy aki átlag felett fogyat, az lássa be, hogy arra kint vagyunk magasabb árat kivetni, mert különben megszűnne a rezsicsökkentés. Majd amikor azt kérdezték tőle, ami egyébként egy meglehetősen süket kérdés, de hát a gyerekek kérdeznek. És az újságíró gyerekek kérdeztek, hogy egyébként ebben a Takarékosságban Kocs és Máté, mivel jár elől, azt mondta, volt két nagy akváriumom, és ebből az egyiket most megszüntettem, amiben aranyhalak voltak egyébként. Az aranyhalakat elvittem egy barátomhoz, akinek van egy kisméretű kerti tava, és oda betettem őket. Megszüntettem az egyik akváriumot. Aki tart akváriumot, az tudja, hogy ez egy nagy üzem azért. Ott a szűrők meg a világítás, ez például nekem, mint aki 35 éve tartok halakat, egy fájó döntés volt, de meghoztam. Hogy vajon Kocsis Máté számította -e erre a kérdésre, esetleg ez egy megbeszélt kérdés volt-e, nem lehet kizárni, hogy néhány orgánummal egyeztetnek a kérdéseket illetően, fogalmam nincs. Hogy vajon a szociális érzéketlenségre van e Kocsis Máté megnyilvánulása nem tudom. Azt tudom, hogyha én lennék a Fidesz frakció vezetője, azt tudom, hogyha én 35 éve tartanék akváriumban halakat, és megkérdeznék tőlem, hogy én egyébként a takarékosságban most miben járok elől. Nem említettem volna meg, hogy az egyik akváriumot megszüntettem. Nem azért, mert idefelé jövet az ember hajléktalókat lát, behúzódva kapu aljakba, nem a demagógiától való félelem miatt, hanem nehéz ezt megmondani. Emlékeznek arra, amikor én egyszer egy karácsonyi MSP fogadás után a hetes buszhoz közlekedve, volt iskolám környékét érintve, rágyújtottam egy szivarra és beszámoltam arra, hogy ott a környéken hány hajléktalant láttam, és nézz engem, hogy megdöbbentett meg egy az apácai környéke, hogy megváltozott. És akkor betelefonált valaki, akkor még egy másik telefonszámban, és azt kérdezte, hogy én annak a szivarnak az árát miért nem ottam oda az egyik hajléktalannak. Ez jutott az eszembe. Kocsis Máté története kapcsán... Most hosszan fejtegethetném, de ha gondolják, majd ha visszamentem a stúdióba, akkor 061-253-8812. Szeptember 19-e. Magyarország végül támogatni fogja az Oroszországgal szembeni EU szankciók meghosszabbítását, miután ejtette a fenyegetését, hogy megvétózza, amennyiben nem törlik három orosz oligarcha nevét a fekete listáról, közölték diplomáciai források. Magyarország jelentések szerint, szerint Aliszter Usmanovot, Piotr Ávent és Viktor Rasnikovat szerette volna eltávolítani azon a személyek listájáról, akik ellen vagyonbefogyasztást és beutazási tilalmat rendelt el a közösség. Hogy miért pont őket, hármójukat, ez valószínűleg az investigatív újságírás feladata volt, lesz, van. Én tudok válaszolni, de biztos nem véletlen. E három személy eltávolítására felül a magyar kormány egyfajta mentességet szeretett volna elérni, hogy a humanitárius szervezetek együttműködhessenek egyes korlátozás alá vont orosz bankokkal. De aztán visszavontuk a vétónkat. Szeptember 23-a. szigártó Péter. A mi álláspontú nagyon világos. Nem látunk észszerjókot arra, hogy egy újabb szankciócsavagról tárgyaljon, különösen, ha az energiáról van szó. Nem akarjuk, hogy a magyar emberek fizessenek egy olyan háborúért, amihez semmi közük. Tennap volt magyarország Olaszország, kettő óra kikaptunk. Néhány elvetemült embert leszámítva, és most nem említenék neveket, valószínűleg mi itt Magyarországon, legalábbis magyarok, mind a magyaroknak rukkoltunk. Az, hogy az orosz-ukrán kap, orosz háború kapcsán önök hogyan gondolkodnak, azt majd szívesen meghallgatom, ha visszamelyek a stúdióba. 061 88 8812 Szia, Péter megmondta, hogy ő mit gondol. A német szövetségi kormány segíteni kíván az Ukrajna elleni háború miatt Oroszországban elrendelte részleges mozgósítás elől embereknek. Ez már egy múlt hét pénteki hír. Hasonlóról Magyarországon nem tettek közzé híradást. Vagy nem volt híradást, mert nem szoktak közétenni híradást. Szintén a múlt hétről még, de már 24-e. Orbán Viktort idézem, az uniós bürokraták nem ezt igérték. Azt ígérték, hogy ezek a szankciók Oroszországnak fognak fájni, nem az európai embereknek. Azóta kiderült, a bevezetett szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Önök mit gondolnak erről? Hosszú táv, rövid táv, szankció, állásfoglalás, kiállás. 061-253-8812, ha már ismét a stúdióban látnak. Szombat, múlt hét. Korábban Magyarország szavazta le az Unió azon kezdeményezését, hogy felkérjék az ENSZ emberi jogi tanácsát különleges megbízotta jelölésére, akiknek a feladata az oroszok által elkövetett emberi jogok sértésének vizsgálata. A magyar vétó miatt végül a 26 állom a világszervezethez delegált nemzeti küldöttségén keresztül kérte fel az emberi jogi tanácsot a megbízott kijelölésére. Ez annak fényében különösen érdekes, hogy Novák Katalin köztársasági elnök... New Yorkban kijelentette, a lehető leghatározottabban szólítunk fel az áltatlan civilek ellen elkövetett háborús bűnök kivizsgálására. Ezeket a bűncselekményeket az illetékes nemzetközi intézményeknek dokumentálniuk kell. Ki kell nyomozniuk, és bírósággelé kell állítani az elkövetőket. Egyetlen elkövetett bűncselekmény sem maradhat büntetlenül. Rövidesen beszélgetni fog, majd egy ismét felvett műsorban Kele Jánossal, a Momentum elnökségi tagjával és Máték Gáborral, a Katolainság színhez igazgatójával, és valószínűleg ott is hír lesz, amit ajánlok megbeszélésre, az, amit Roger Waters állított elő. Törölte a krakói koncertjeit Rodgers és miután helyi önkormányzat arról szavazott volna a napokban, hogy nyilvánítsák nem kívánatos személynek a városban az orosz-ukrán háborúl, tett megjegyzései miatt. Waters áprilisban kétszer lépett volna fel a Tauron aréna színpadán, ez 2023, de a zenészmenedzsere minden indoklás nélkül lemondta a koncerteket. Waters korábban egy nyílt levelet írt az ukrán elnök feleségének, Olena Zelenszkának, amiben azt hírta, hogy Ukrajnában tevékenykedő extrém nacionalisták miatt lépett az ország a háború vezető ősvényre. Az zenész kritizálta a nyugati országokat is, amiért fegyverekkel segítik Ukrajnát. Roger ez 2023 tavaszán Budapesten is fellép, a koncertet április 23-án rendezik az MVM Dumban, elvileg pont Krakuból érkezett volna vajon törölni fogják-e a budapesti koncertet, vajon felszólal le bárki az ellen, hogy Roger Wouterz itt ne koncertezzem. A This is not a Real című 40 állomásos koncertkörút a tervek szerint március 17-én Lisszabonban indul és 14 országot érint a jegyértékesítés, október 3-án indul, tehát napokon belül. És még egy hír erről. A koncert koncertpromótere a Live Nation Poland, tehát ez nem a magyar, megerősítette, valóban lemondták a Pink Floyd egykori basszus gitárosának koncertjét, ám nem jelölték meg a lemondás okát. Idézik más orgánumok, a BBC, hogy milyen választ kapott az ukrán elnök feleségét, Roger Waters. Egy másik ország elnökétől kellene békét követelned, Válaszolta Olena Zelenszká, az ukrán elnök felesége Rozer Hótez Jávor Benedek szeptember 24-én megeresztette a tollát, és azt írta, este, negyed után, a magyar kormány szereti azt hazudni, hogy a békét támogatja, de nem a magyar kormány Oroszországot támogatja, teljes családok megkínzását és tömegsírba lövését támogatja, gyerekek színházok vagy szülészetek lebombázását. A bucsa és az ízjumi mészállás támogatja, ártatlan civilek árammal kínzását, térdük puskatussal való szétszúzását fogaik kiverését támogatja. A magyar kormány nők tömeges, szisztematikus megerőszakolását támogatja, gyerekek deportálását, menekült konvolyok rakétázását és egyéb bestiális kegyetlenségeket. Akkor magyar kormány háborús bűnösöket és háborús bűnöket nem a békét, és ezért felelniük kell. Magyar Hang, szeptember 25-e. Szijjártó Péter külügyminiszter, egyedüli uniós külügyminiszterként találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ közgyűlés alkalmával Jóhörben. A szankciók károkat okoznak Európának, nem kényszerítették térdre Oroszországot, és nem vitte közelebb a békéhez, tehát ez politikailag teljes kudarc, a külügyminiszter a Kossuth Rádió vasárnapjóiság című sorában. Rossz iránynak nevezte a külügyminiszter az uniós tagállamok vezetőinek New Yorki találkozóján a 8. szankciós csomaggal kapcsolatos megállapodását. Majd azt hangsúlyozta, erről nincs végleges döntés, és még csak előterjesztés készült. Semmilyen olyan döntéshez nem adjuk a hozzájárulásunkat, ami a magyar nemzeti érdeket sértené. Én most felvillan előttem az ukrán nagykövet drámai monológia, amit itt most se képben, se hangban nem idézek föl. Az energiállátásunk biztonsága továbbra is vörös vonal számukra elfogadhatatlan minden olyan szankció, amely az energiállátásunkat veszélyeztetné. Ha most azt kérdeznék, hogy mód fiala szeretnél-e 15 fokos lakásban lakni, szeretnéd azt hogy benzin és gázolaj hiányában megálljon a forgalom Budapesten, akkor azt mondanám, hogy nem. Csak a kérdés az, hogy ezeket ilyen végletesen lehet-e feltenni ezeket a kérdéseket, vagy... De majd önök 061 253, talán 28-52, nem majd kiavítom magam, de az már benne a stúdióban. Szigártó Péter New találkozott Szergej Lápró orosz külügyminiszterrel, akivel Magyarország energiállátására, biztosításáról és a paksi atomerőmű bővítéséről is egyeztett. Én a párbeszédet, a tárgyalást értéknek tartom. Úgy tűnik, hogy ezzel nincsen mindenki így ebben a helyzetben, mondta a miniszter, aki egyedüliként találkozott az Unió kifejezett kérése ellenére az orosz diplomácia vezetőjével. Végül egy sporthír. Nem az, amire önök számítanak, egy másik. Szeptember 25-e. Kizárták az oroszokat, Magyarország és Spanyolország udashat helyettük a körlingebére. Az ország ukrajnai háborúja miatt az orosz női válogatott nem vehet részt a sportág idei versenyein, így a novemberi európa bajnokságon. Sem öszterszundban, ahol a helyén a magyar csapat indulhat. Egyre úgy tűnik, indul is. 061-253-8812, rosszul mondtam az utolsó alkalommal a telefonszámot, de most már jól. 061 253 12. amit én elszerettem volna mondani, azt elmondtam. Most önök jönnek. Ha nem telefonálnak, a mai műsor még 26 percig tart. 061-253-88-12 Működik. 061 <coughs> 253 88 12 Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi nem működik? Jó reggelt. Hal? Igen. Igen, az jutott eszembe, hogy nyáron voltam a sárkány a Jóvilágbajnokságon, és hát az oroszok nem indulhattak, nem vettek részt ezen az eseményen és ö, a csapattársaimmal is ö, azt beszélgettük, hogy ö, nagyon hát hiányoztak erről a versenyről nekünk. Ö, nagyon jó sportemberek, ö, nagyon jó ellenfelek, erősek, és valahogy olyan hiány, hiányérzet volt ott a versenyen. És mit gondol a női körlünk európa bajnokságról? Na, nagyjából ugyanezt, mert egy sportoló, tudok csak belegondolni. Nem én ezt értem, gondolni. de arról, ahhoz, mit szól, hogyha igaz a hír, hogy mintha az oroszok nem indulhatnak, a magyarok elindulnak, kvázi a helyükön. Mm, morális kérdés. A sportoló kap lehetőséget, elindul, én ezt meg tudom érteni. Tehát, hogyha azt mondjam, oké, mögé lehet nézni, de azt mondom, hogy készülök valamire, és van egy lehetőség, mindegy, hogy milyen okból, akkor elindulok, mert meg akarom mutatni, hogy én vagyok a legjobb, vagy, vagy van ott helyem. És a fair play? A, fe, a fair play is ott van, de nézze, mondom, én, én, ez, én akkor is ezt gondolom erről. Én nem akarom meggyőzni, én csak kérdezek. fair play az van, a fair play van, amikor az ember olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy alkalmaznia kell. Én ezt nem gondolnám fair play helyzetnek. És lesz Roger ez koncert? Valamint Magyarországon? Uh -huh. jó ja, biztos, hogy lesz. És mit gondol a krakóiakról? A saját szemszögükből igazuk van. Van magyar szemszög és van lengyel szemszög? Igen, mindenkinek más a helyzetben, mindenki más élethelyzetben van más periódusban. Hoz döntéseket, aztán azt lehet minősíteni akár utólag is, vagy, vagy abban a pillanatban, hogy az jó vagy rossz. Akkor, hogyha én egy lengyel, Roger volt, ez rajongó lenne, akkor eljönne Budapestre? Valószínűleg igen. Köszönöm, hogy hívott. Ja, hogyha annyira érdekel. Ja. 061-253-8812. Köszönöm az elsőbe telefonálónak, hogy megtört a csöndet. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok bockozsalt! Mielőtt rátérnék a mondókámra, előtte egy cölöp, múlt héten pénteken találtam önne. és éppen Navracsics Tibor beszélt, és úgy éreztem, hogy ugyanaz autómban ülök, de hogy végre itthon vagyok. <gül> Végre, Köszönöm. A... végre itthon vagyok ezzel óvattal, hiszen, hogy végre itthon vagyok, ez most nézőpont kérdés, hogy ez pozitív vagy negatív megjegyzés, de én száz százalékban pozitív feltételeztem. Fel. Igen. Úgyhogy hallelúja. Hallelúja. És mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, annak én nem is készcsókomat küldöm, legyen az férfi vagy nő permanensen átonadva Lakatos János, Galambos Ádám, András, mindazok, akik anyagilag támogatnak, meg hát akik ugye annak érdekében tesznek, ha tesznek, hogy minél többen tudhassanak erről a műsorról, berejtve Navracis Tibort, aki kérésemre kirakta a Facebook oldalára a hírt. Ó, de kedves, nagyon jó. Na hát abból a témaismertetésből, amit hallottam, abból egyet hallottam csak, mert a pillanat az éppen akkor következett el, amikor éppen Sziátobb külügyminiszter úrnak a nyilatkozatáról beszélt, és látja, hogy én is beszélek róla, ugyanazt teszem, és ugyanazt ugyanaz tettem önkéntelenül is, amit ugye Navrasis Tibor szokott, amikor valami olyan téma kerül szóba, amivel... Már nagyon nehezen tud azon, hogy mit szokott akkor csinálni, Navras és Tibor sóhajtani. Attól, amit a külügyminiszter úr elmondott, ez egy nagyon szép hazabeszélés volt, és ezt minősíteni már nem lehet, erre csak sóhajtani lehet. Én ezt értem, Végtelenül a kérdés az, elmond. hogy vajon mindaz, amit uh, Szijjártó már Péter egyet. vagy mások tesznek, türelem? Azok egyébként befolyásolják-e az ön komfortzónáját. Az ön közérzetére közvetlenül közvetve vajon? Kihatással vannak-e? A nyilatkozatok? Nem elhittettem az elejét. Ez, ez, ez. Mindaz, ami ezzel kapcsolatban történik. Vajon kihat-e arra, hogy ön hogy érzi magát ebben az országban, miközben sziártó Péter nem rokona. Szerintem kihat. Mert ingerültebbé válok. Szerintem kihag... Akkor minek szól a sóhajtás. Mert hányok tőle. Én ezt értem, de nem hány tőle, hanem sóhajt. Nem tudok vele. Mert nem tudok vele azonosulni. És ha nem tud vele azonosulni, az vajon hosszú és rövid távon milyen hatást gyakorol őrre. Ingerülté válok. Türelmetlenné válok olyanokkal kapcsolatban, akiket szeretek akinek semmi közük nincs az ukrán válsághoz semmi köze nincs az ukrán válsághoz mert ugye ventillálok és uh, nyilván feléjük ventillálok uh, ugye írtam önnek arról, hogy egy hányada a baráti körömnek uh, kerüli okkal a politikát és velük erről nem nagyon szoktam beszélni, de ettől még a kavicsacipőbe ott van és egyre erősebb, a, a, a, egyre erősebb az az érzés bennem, hogy, hogy én az elkövetkeződő tíz évvel lehet, hogy el fog jönni egy olyan pillanat, amikor én ezt meg külföldről fogom szemlélni, és külföldről fogok szomorkodni, mert nyilván ott is szomorkodni fogok rajta, de, de nagyon közel vagyok az elviselhetetlenséghez. Ami azzal fog járni, hogyha a gyerekeim ki fognak menni külföldre tanulni, akkor nem fog itt maradni. Köszönöm, hogy hívott. 253 061 253 88 este az Amsterdami Koncertgebáud zenekarát Fischer-Iván vezényelte. A harmadik emelet első sorából néztük a koncertet. Beethoven, ötödik szimfónia, második tétel. 061-23-88-12 hogy mit akarok, semmit beszélgetni önökkel arról amihez némi adalékot szolgáltattam csak némit 0-1 23 88-12 Jó, Jó reggelt! Én az aranyhalakhoz szeretnék hozzászólni, szerintem ez Nagyfokú cinikusság, és ebben akkor lettem biztos, amikor tegnap megnéztem az országgyűlési közvetítést, és végig, amíg az ellenzéki oszt képviselők beszéltek a nagyfokú élelmiszer áremelésről, mintha valami vicces, valami nem tudom mi terjengett ott közöttük, végig, ha élén Orbán Viktorral, érdemes őket megnéztem. Megnéztem. És ő is látta ezt feltűnt önnek? Nekem azt tűnt fel, hogy az interpellációnak ebben a formában sem értem. Hát igen, az a, az a másik. Belejött, hogy Orbán Viktor duro-dóra kérdéseire válaszolva maga is elmondta, hogy ez a műfaj erre alkalmatlan, vagy az időhatárt kéne tágítani, vagy csinálni kéne vala, vele valamit, mert ez így egy színház. Igen, igen, de nem tudom, hogy, hogy mi lehetett az a vicces, amikor Gurma a kenyérárakról beszélt. És a másik, ami nekem feltűnt, hogy a, a Kövér László minden egyes felszólaló után tett valami megjegyzést, és amikor az utolsó interpelláció elhangzott, akkor azt mondta, hogy kis szünetet kérek, amíg a képviselőink kimennek pihenni egyet. És ez ugye azt két, van az azonnali kérdések, meg az interpellációján. Az interpellációról beszéltem, ott nem Gurmai volt, vagy gurmaizita talán igen. korábban volt, de ez lényegtelen. Én visszatérnék Kocsis Mátéhoz. Kocsis Máté, valamint az a Kocsis Máti aranyhalai, és az én szivarom, azt gondolom, hogy egy asztalon nem nagyon férnek el, de gondoltam magamra nézve, és mondok valami terhelőt. Mégiscsak meg kéne ítélni azt, amit... Nem is megítélni. Valami, tehát nem, nem ítéletet kell mondani, de Kocsis Máté és az Aranyhalak, a kérdés az, hogy ebben mi van benne, és mi nincs. Amit én gondoltam róla, azt elmondtam. Ön mit gondol róla? Hát ez cinikusság, és nem igaz. És biztos vagyok benne, hogy ez nem igaz. Magyarul, hogy mind a két akváriuma megvan? Hát egészen biztos. Egészen biztos. Azért olyan, olyan sokat nem fogyaszt, hogy egy, egy fizet, ekkora fizetésből élőnek ez sokat számít, hogy, hogy most egy akváriumom van, vagy kettő. Köszönöm szépen, hogy hívott. 061, 253, 8812. 8 óra van. Ha felvételről nézik a műsort, YouTube-on máshol a 8 óra nem mérvadó, a kötse. 061, 253, 8812. Jó reggelt! Jó reggelt, Dániel vagyok, és hát igazából az összes témához így hozzászólnék ebből a bőségből, így Roger volt ezt a Kocsis bezárólag, de mondjuk így Kocsis Mátére visszatérve, amikor én is hallottam ezt az aranyhalas történetet, akkor először csak nem szalonképes kifejezések jutottak eszembe. A másrészt meg én is egy ilyen cinikus választnak gondolom, hogy, hogy mondott valamit, hogy biztos jó vicces vittes lesz, de hogy az ilyen hétköznapi emberek, mint én, akik végül is azt mondom, hogy nem vagyok a felső tízzel tagja van egy életcím, valamit föntartok a közép szinten, de hogy én is érzem magamot, hogy amikor elmegy az ember a boltba, bármelyikbe, igenis meg kell nézni, melyik a sárga címké és az akciós. Már a gyereket nem viszik el annyit kocsival, mert BKV-zon megspórlunk, tehát, hogy, hogy én nem hiszem el, hogy. Kocsis máté, vagy bárki jött a parlamentben, akiket ez még csernek, hogy ezt így nem fogják föl, hogy igenis az embereknek, amikor spórolásról van szó, akkor ez egy releváns válasz, hogy hát igen, mi is most nem, nem benzinezünk rendben, benzinözünk annyit. Szóval, hogy... De tényleg hát nincs igaz a honpolának, hogy miért kell elvenni Balaton a Mádiba? De, de, de, de teljesen, tehát, hogy, hogy szerintem én nagyon sok ismerősöm, akik mondjuk ugyanabban az anyagi helyzetben vannak, mint én, vagy a így mindenki próbál valahogy fogni egy picit. Tehát, hogy nem megyünk el Magyorkára nyaralni, és ehhez képest elmondta egy pedagógus ismerősőm, és ugye tudjuk, hogy a pedagógusok azért most mennyire jól vannak megfizetve, és mondta, hogy visszamen szeptember 1-én, megkérdezte a riákjait, hogy ne gyereke ki, hol volt nyaralni, és hogy volt olyan család, aki megtehette, hogy elmondja, volt, hogy voltak Körögországban, meg voltak Olaszországban, és ő szegény nézett, hogy ők meg egy hétig nyaraltak a Balatonon, tehát hogy ez, ez, ez ilyen. Jó, csak azt kérdezem tőled, hogy azért ez a jelenség, ez nem csak 2022 nyarán volt így, ha innen nézzük ezt a történetet, akkor, mit? akkor valójában eljutunk a társadalmi igazságtalanságig. De a társadalmi igazságtalanság és a mostani helyzet között az a nagy kérdés, ha kérdés, hogy egyébként van-e mennyiségi vagy minőségi különbség. Ez a mostani helyzet vajon mennyiben más, mint hogyha ezt megéri ez a tanár tíz évvel korábban, nyolc évvel korábban, hat évvel korábban? Valószínűleg hat évvel vagy nyolc évvel szóval korábban, sem volt sokkal jobb a helyzete, de hogy most talán még jobban fáj, hogy, hogy hát van, az, nem egy jó szó, hogy urizálnak, vagy ilyen dőfösé változás. Jó, de azért ezt meg kell, hogy kérdezem tőled, hogyha egyébként egy gyerek arról számol be, hogy kétszer vagy egy háromszor is volt külföldön, az feltétlen urizálása? Ö... Vagy az urizálás abból adódóan lesz urizálás, hogy aki ezt megítéli, az ő anyagi helyzete annyival rosszabb, hogy ez számára udizálás, miközben egy másik ember számára nem az. Tisztában vagyok azzal, hogy minden relatív, tehát nem szeretnék itt most valami etimológiai szótárt kinyitni. Én most csak azt kérdezem, hogy vajon valamit evidenciának tekintünk, vagy egy viszonyítási rendszerbe helyezzük el? Nem, ez biztos hogy viszonyítási rendszer, tehát hogy, hogy én el tudom képzelni, hogy az adott család számára ez egy, ez egy norma, és hogy ők ezt nem érzik igen, de azért az, hogy norma, hogy elutaznak kétszer-háromszor, ugye normának nem ezt nevezzük, akkor evezünk személyes vizekre. Vajon te, aki nem egy iskolában tanítasz, de tanítasz, Vajon hasonlott érzékelnére akkor, hogyha egy diákod ezt mondaná, és vajon, hogyha ezt érzékelnéd, miközben korábban is érzékelted ezt, vagy korábban nem érzékelted, érzékelted ezt magadon, elgondolkodnál le azon, hogy vajon mi zajlik benned? Én biztos elgondolkodnék, ha egyébként erre valaki, vagy saját magam felhívnám magamnak a figyelmet erre. Én elem elgondolkodok, és, és, és nagyon sokszor. Egy kicsit szusztrális. Jó, de nem létezik, hogyha valakinek Mercedes-re van, az korábban téged nem zavart, most pedig zavar, és aztán elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon a Mercedesről van-e szó, vagy valami másról. Engem korábban is zavart, mert hogy a bádám pedagógus vagyok, de tanítok, de ettől függetlenül a, a mi pályánkon, tehát én az elmúlt tíz évben, vagy amióta az, én az egyetemen vagyok, de, de korábban is éreztem azt, hogy hogy a szakma anyagi megbecsültsége jobb úgy, mint a pedagógus szakmájé, de még, még így is ö, nekem felfoghatatlan, hogy mondjuk évente kétszer elmenyek. Oké, okay, de ez akarva-akaratlan nem teszett téged irigyé, miközben irigy nem akarnál lenni? Nem mondom, hogy nem, hogy nem voltam irigy. Tehát, ennyire vagyok ősz, őszinte, hogy igen, volt olyan szituáció, saját kortársam, osztálytárs elmondta, Elmondta, hogy ő mit végzett, én tudom, hogy én mit végeztem, és akkor ültem őt hallgatva, hogy neki jól megy, kevesebbet tanult. Nyilván nem mondtam, hogy a te édes anyukádat, tehát ezt nem. De igen, igen én éreztem irítséget, hogy ez így alakult, hogy ennyire. És gondolkodsz azon, hogy ennek a feldolgozási módja így marad-e az évek folyamán, amik még, amelyek még előtted állnak? hiszen nem jó iridnek lenni, és mindig is lesznek mm. emberek, akiknek mercedes lesz, és két-háromszor is el tudnak utazni külföldre. Mm. Ahol jöregszem, azért bennem is több a tolerancia, azt gondolom. Tehát most már nem mondanám, hogy a jó édesanyukáját, vagy semmi mást. A, igen, az embernek megpróbálja a saját helyzetéből kihozni. Én van, én van a saját helyzetemből kiholni azt a legjobbat. És azt elfogadni, tehát ez én fontos, hogy legyen elfogadás. Az idő folyamán jobbá válsz? Hát ebben csak reménykedni tudok. Hány éves, vagy? Én most 42. 22. Előtted az élet. 061 23 8 12. Jó reggelt! kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. Mi hazánk mozgalomtól, még eddig az új helyen még nem beszéltünk, nem találkoztunk. Örülök, hogy hallom. Köszönöm szépen, most hallottam itt a téma felvezetéseket, és ahhoz szólnék hozzá, mint a sportkabinet vezetője is, hogy mi, ami hazánk mozgalom már tavasszal kiadott egy ilyen közleményt, hogy elítéli a nemzetközi sportszervezetek azon törekvését, amely szerint hogy az orosz sportolókat szinte minden versenyről igyekszik kizárni, hozzátéve azt, hogy elvileg ugye a, a demokráciáktól idegen az, hogy kollektív bűnösség elvét alkalmazza, valamint jutalnék arra, hogy a, az ókorban a görög, görög demokráciák, illetve amikor háborúztak egymással, ugye az olimpia idejére ezeket fölfüggesztették, tehát a sportnak ugye a békét kéne elősegíteni, de ezzel teljesen ellentétes folyamatok zajlanak a nemzetközi szövetségekben, úgyhogy ez teljes mér. De arról is van-e vélemény, hogyha egy orosz csapatot kizárnak és megnyílik az út egy magyar csapat előtt, akkor a magyar csapat élezzel, ha igaz a hír? Hát igen, valóban ö, ö, nem szép, de hát ö, igen, nem, tartaná, nem tartjuk etikusnak, de hát Magyarország már megtette azt például az úszó világbajnokságon, hogy nem fogadta, kiszárta az orosz sportolókat, tehát ott a rendező országra van bízva ilyenkor. Úgy tudom, sőt. Én azt gondolom, hogy ezt a FINA dönti el, nem a rendező ország. Hm. Ezt, ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy. Nem ezt tartok tőle. tőle, nem hinném, hogy egy rendező országnak ilyen jogosítványai lennének. Ott még nem tartunk? Hát ezt, ezt nem valóban, ezt, ezt, ezt, ezt a. Nem tudjuk, de hát semmiképp se helyes, helyes dolog, hogy nem segíti elő. Meg tényleg egyáltalán a visszatérve a kollektív bűnösség elvére, hát ezt a demokrácia kizárják. De. A kérdés az, hogy miközben most a sportról beszélünk, Igen. hiszen egyébként ezt a téma felvezetésre lehetővé tettem, ez vajon elvezete oda, hogy Nagy Attila egyébként az orosz-ukrán háború kapcsán megnyilvánul -e a tekintetben, hogy hogy mit gondol erről a háborúról? Igen, természetesen szerintem erről is lett, hogy még a műsorban is beszéltünk. De én most kérdezem. I igen, igen, igen, igen. Ö, nem tartjuk helyesnek. A... De ne, ne, ne. azt én értem, hogy ön a mi hazánk budapesti elnöke, de én próbálnék önnel, mint nagy Attilával beszélni, tisztában vagyok a pozíciójával, de talán szerencsésebb lenne, hogyha egyes szám első személyben beszélgetnénk egymással. Igen, igen, igen. Tehát én magam is úgy látom, hogy amíg a magyar kisebbségi jogokat Ukrajna ugye oly mértékben lábbal tiporja, mint ahogy az teszi, ezért semmiképp sem magyar érdek az, hogy, hogy Ukrajna mellett oly mértékben sorakozzunk. És milyen mértékben igen? Hát milyen mértékben valóban ez is egy... Ugye mértékben. ön most fel lehetővé tette egy matematikai műveletet, uh, Ukrajna melletti kiállás minusz uh, a magyar kisebbséghez való viszonyulás egyenlő mennyivel? Hát ez ez szintén nehéz, nehéz kiszámolni, de... Öntette lehetővé. Igen, igen, igen, igen. Ugye ne felejts el azt a kejfejancsi példát, ami arról szól, hogy bedögli Kovás László vagy Orbán Viktor autója, hogy oda megy megtolni, és azt ugye, ja, Orbán Viktor, ja, Kovás László, akkor nem tolom meg. Nem jó a példa, de mégse nagyon rossz. ez sokkal korábbi példa, korábbi példa nincs köze háborúhoz. A kérdés az, hogy vajon ezek a dolgok egybevethetőek, és ha egybevethetőek, akkor az ön fejében mi van? Igen, az én fejemben az van, hogy ugye kérdéses az, hogy ez a háború mikor tört ki, sokak állítása szerint most idén, februárban, más át, De Én csak önt kérdezem. És az én véleményem szerint is, még 2014-ben, amikor ugye a, a megválasztott ukrán kormányt ugye fegyverrel döntötték meg, jelentős amerikai háttérsegítséggel tehát a háború kezdetét ide is vissza lehet vezetni, és akkor már egy, egyértelműen mással néző. De ő nem, most nem azt csinálja, hogy valamiféle kapaszkodót keres ahhoz, hogy eldöntse, bár, bármilyen kapaszkodót kereshet. Tehát miért pont ezt ez találta meg? Végül is megdöntötték ezt a rezsimet, lett egy másik, de ennek miközben van az orosz háborúhoz? Hát az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy végig-végig azok Azt a célkitűzést fogalmazták meg, hogy ugye, ugye az orosz közelséghez, ami addig megvolt 2014-ig, akár mint testvérnépi kapcsolat, ugye ukrán és orosz között, ez ugye teljesen átállásra került. Hát az ugye nem nagyon értem, hogy átállásra került, de volt-e olyan harci cselekmény, ami egyébként, kiváltotta az oroszok reakcióját, mindami a Dombászban kialakult, vajon összefüggésben áll-e ezzel a rezsimdöntéssel? Igen, természetesen. Természetesen úgy látom, hogy, hogy próbáltak az el, tehát a két időpont közti időpontban, akár tárgyalásokkal, akár ráhatással, hogy ez ne folytatódjon tovább. Már mi, mi nem folytatódjon Á, tovább? Akár a NATO, mondhatja, a NATO-nak a terjeszkedése, hogy Oroszországhoz közel, ha jól tudom, itt alá is írtak egyezményeket, hogy a NATO ezt nem teszi, meg nem közeledik. Ország. Ön kinek drukkol? A Rossz a kérdés, de túl bonyolultak kell Igen, Igen, hát megmondom őszintén, de mindenképpen közelebb áll az orosz vélemény, illetve igyen az orosz. És hogyha nyernének az oroszok, akkor önben fel se vetődne, hogy az orosz nyomulás egyébként megállna e Ukrajnánál? Hát, hogyha az ukrán bábállam föl, fölborulna, mert az, akkor ugye akár Magyarországnak még lehetősége van arra, hogy, hogy azokat az ősi területeket Kárpát adja, hogy a Magyarországhoz. Ennek a lehetőségét, ennek a reményét nem szabad föladni, mint hogy a két világháború között. Ez meg is történt, hogy a tárgyalóasztal mellett a nagyhatalmak biztosították azt, hogy az igazság Fioroni békeszerződés valamelyest revízió alá kerüljön. Köszönöm, hogy hívott. 061-23-88-12 Bocsánat a hangomért, végre sarokba szorította ezt a nácit. Köszönöm szépen. Egy véleményt hallottak. Éltalán két véleményt hallottak. Jó reggelt! kívánok az orosz sportolókkal kapcsolatban. És lehet, hogy mondok, az hogy biztos igaz, hogy kollektív felelős bűnösség nincsen, de kollektív felelősség valamilyen szinten van. Tehát valamilyen szinten mindenki felelős ehhez erre a helyzete való kialakulásra. Egyrészt, másrészt meg az, hogy egy, egy, egy, ha én sportoló lennék, akkor én ezt az országot nem szeretném képviselni. Ezt lehet, hogy rá lehetne sportolóra. Ebből óvattal kell bánni, hiszen, hogyha ön sportoló lenne, akkor nagy valószínűséggel semmi más nem foglalkoztatná, mint a sportisztában lenne azzal, hogy a fizikai teljesítőképességének vannak határai, és egy bizonyos idő múltán már nem lesz képes arra, amire most, és hogyha ezt az időt öntől elvonják, akkor ön azt a sportsikert, amire egyébként képes lenne, nem fogja elérni ezt most ne próbáljuk mikette lejátszani, és sportolónak ugyanúgy másféle, más másrófra jár az agya, mint ahogy egy zenésznek, egy atomfizikusnak, egy politikusnak. A kérdés valójában az, amit én Tálas Péterrel feszegettem, és most önnel fogom tovább feszegetni, meg lehet-e úszni ezekkel az intézkedésekkel egy világháborút? És ha meg lehet, az vajon jó-e, vagy a kérdésfeltevés rossz? Már a sportolóka vagy az összességé Az egész, az egész. Ez a sportolók, Cuzá, minden. Minden. Szankciós politika, egyebek. Én, hát, nyilván meg kell próbálni mindent meg elkövetni. Ezért. Aztán, hogy ö, mi lesz, azt az Isten tudja. De egyébként meg azt mondják, hogy nincsen hatása. Hát most ö, én nem tudom, egyelőre most Oroszország visszavonulóban van. Tehát az nem tudom mi az, hogy nincsen hatása, mert lehet, hogy van. Nem? Ön az információit honnan szerzi? Ugye amikor ön visszakérdez, abban benne van minden, ugye amikor azt mondja, hogy nem, akkor azt feltételezi, hogy nekem olyan információim vannak, eh, amilyen információ önnek nincsenek, miközben, hogyha bekapcsolta tegnap az M4-et, és csak abban a pillanatban nézett rá a képernyőre, akkor a bal felső sarokban látta az eredményt, és független attól, hogy látta a gólokat vagy sem, tudta, hogy mi a helyzet. Ugyanezt pillanatképként én az orosz-ukrán háborúról nem tudom önnek biztosítani. Hát most ugye mozgósítás van minden kötelezettséget, ugye a katonai kötelezettséget. Valószínűleg Oroszország egy kicsit bajban van. Tehát, hogy a szankciós politikának nincsen eredménye, így kijelenteni én szerintem ezt nem lehet. Mert igenis lehet, hogy van eredmény. Mit gondol ön a szankciós politikáról? Tehát mit gondol arról, hogyha egyébként Oroszország és Ukrajna háborúban áll egymással, ahhoz egyébként a környező országoknak, vagy az uniónak egyáltalán kell -e viszonyulnia. vagy azt mondja, magánügy. Hát ugye Szijjártó Péternek a nyilatkozata, hogy... De most nem Szijjártó Péterről beszélünk, őről beszélünk. Őről beszélek. Azt vegye észre, és ez az, amit én mondtam, hogy milyen nehéz ezeket a dolgokat végül is saját magunk kíván tenni, és azt mondani, de ezt nem tudom befejezni, hiszen ezt most öntől várnám. De úgy, úgy, úgy meg se tehetünk, az se tettünk így, akkor hogy nincs semmi probléma. Ezért de megint több eszem Azt értse meg, hogy egyszerre mond róla valamit, és egyszerre távolítja félét, és ne essék. Tökéletesen értem, csak erre szeretném felhívni a figyelmét, hogy ezzel legyen tisztában, mert ez már az ön számára szerintem egy hasznos információ. Ez az ember maga nem beszél most nem azról van szó, hogy a fiala milyen okos. Én csak próbálok valamit tükröt biztosítani, amit ön azáltal nyert el, hogy felhívott telefonom. Nem könnyű dolog, ezt belátom, és nincs is leszidva. és ne essék. Csak azt mondom, hogy itt e, hátozzunk össze-vissza. De ez nem baj, csak erre, Mert csak... ilyen helyzetben is minden nap az ember... Én ezt értem, három. de most már egy jó ideje van. Ilyen, ilyen helyzetben vagyunk, igen, igen. Nem baj, nem baj. Fogunk még beszélgetni. 061-253-8812 Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Pappéter vagyok. Én ma hallottam a rádióban egy érdekes uh, hírt, hogy uh, a vállalatok euróban és dollárban is fizethetnek majd adóta cégeknek. De ez már régi, tehát ez nem új hír. Nem, de én ma hallottam. Oké, okay, rendben van. Egy új születnek minden viccúj. Igen, igen, köszönöm szépen. Ami nem tetszik ebben, vagy talán tetszene, hogy ugye most ismerőseim közül nagyon sokan vannak, és jó magam is így jártam, hogy bérelni kívántam valahol egy, egy lakást, és már Euróba kívánják kiadni ezt. Tehát ugye tudjuk, hogy mindenhol, itt a Magyarországon a forint a fizetőeszköz, de már euróz kötik a kiadandó bérleteket, ami nem csak erre, hanem irodára, minden egyetekre vonatkozik. Tehát mindentől kezdve lehet, hogy majd egyszer csak azt veszük észre, hogy mi már régen Euróban számolunk el. Hát még nem vagyunk Montenegro. <síns> De a lényeg nem ez, hanem az, hogy. De lehetséges, az... hogy Montenegro rossz példa, talán Bosnia-Hercegovina Igen, de az ugye azért, ha azt veszük akkor, amikor beállunk a kaszába, hogy a nyugdíjam megérkezik, akkor nem úgy érkezik meg, hogy ez egyébként tekintse eurónak, hanem ez forint és ezért fizetek. És én tudom, hogy mindenki Euróban vásárol már külföldön nagyon sok alapanyagot, meg azt is, hogy akár az élelviszerek egy jó része is Euróban fizetendő de ez, ez már azért egy olyan fajta nyitás, amihez éppen közelezhetne az is, hogy akkor még csak legyen euró. Ha most cinikus lennék, de nem vagyok cinikus, akkor azt mondom, hogy mennyire jobban jársz, ha euróban adják ki, mint ha dollárban, de valójában most arról beszélgetünk egyebek között, hogy ugye ezeknek a valutáknak az egymáshoz való aránya azok, az hogy dőlt föl, és hogyha egyébként euróban adná ki, akkor semmi jelentősége nem lenne, ha közben az euró árfolyama nem változna olyan mértékben, mint amilyen mértékben változik, és érdekes módon nem lefelé, hanem fölfelé változik. Ugye erről beszélünk? Igen, pontosan. Igen, igen, igen. Hát nézd, ebből a szempontból az euró és a dollár nagyon jól tudott pont az, mint a nagyszüleinknek, is talán most is néhány embernek az arany volt. Így gondolnak az euróra, abban van valami olyan konstans, vagy ha tetszik, akkor nem is konstans, hanem valami plusz, amihez viszonyítanak, és azt mondják, hogy euró és nem forint. Pedig az eurónak is van inflációja, meg a dollárnak is, de jelen pillanatban, ha valakinek eurója van, akkor gazdagabb, mint amilyen volt fél éve, egy éve. Nem is kevéssel. És amikor... Szemben ha forintja van, akkor meg sokkal szegényebb. Megszegény, igen. De azért, ha belegondolok, akkor nem lehetne egy olyanféle trükkkel számolni, hogy mi továbbra is forintba kapunk mindenki mindent, de ugyanakkor, amikor vásárolunk, akkor euró értéken vásárolunk. Tehát nekem, nekem igazából az én igazságérzetem az azt mondja, hogy ezzel, ezzel nagyon komolyan lehet játszani, és mindig, mindig aki játszik, aki vezeti a... a, a a, hogy mondom, a csapatot, az jobban el tudja dönteni, hogy a csapatjátékosok ebből mit fognak majd kapni, keveset vagy többet. Nekem ez az egy fájdalmam van, mert én azért látom a magam környezetében is, és ugye jó magam is azt már elértem a 70 évet, tehát az én azt hiszem is azt gondolom, hogy nem pontosan ezt a babaruhát akartuk mi, és nem gondolom, hogy meg tudom változtatni a világot, már azt egy percig nem gondolom. De azért lehetne józan paraszti észre számolni, hiszen a gyerekem, aki most már külföldön tanult, Hát ő is eurót kétsen, nem forintot, de azt nekem valahonnan előkedem, teremtenem. De ha euróban kapnám a pénzemet, valamelyest, nem is soha, de egy biztosabban valutában, akkor, akkor elképzelhet, hogy könnyebben tudnék lenni. Támogatnál azt a törekvés, hogy Magyarországon euró legyen? Én abszolút támogatnám, igen, igen lehet, hogy, hogy nem jó ötlet, de én mindenképpen támogatnám, mert kevésbé lenne az az érzésem, hogy ez az egész egy-egy mondva Milyen érdekes, nem hogy támogatnad, és az mindjárt hozzá teszed, hogy lehet, hogy nem jó ötleted. Nálad is ott van ez az egyfajta állandó mérlegedés. Igen, Pedig ez közben azt mondod, hogy, hogy már nem vagyok gyerek. <gül> Értem. Köszönöm, örülök, hogy itt vagy. 061-253-88-12... A mai műsor 8 óra 40 percig tart, ha csak közben valami olyan cunamia nem lesz a telefonoknak, de nem panaszkodhatok. 0612538812 5 perc múlva lesz fél 9. egy, 2, 53, 88, 12. A közben azt látják, hogy tátokok, az azt jelenti, hogy mással beszélek. Csak leúztam a mikrofont, mint például most. 83 88 12 harsány akarnék lenni, akkor azt kérdezném, hogy Oroszország vagy Ukrajna. De ilyet nem fogok kérdezni. Mint ahogy csak azt szeretném mondani, hogy nagyjából az következett be, amire számítottam. Szijártó Péter és a legkülönbözőbb dolgok mögé bújtak zömmel a vélemények, miközben mindenkinek van valami mondandója, Miközben ott van a de. Miközben ott van, hogy a személyességnek azt a mértékét, amit szeretnék elérni, érthető vagy érthetetlen okból, talán érthető abból, nem tanúsítják. Ez most nem kritika volt, ez egy megállapítás volt. A tévedés kockázatával. 8 óra 31 perc van. 061 2 53 88 12 Egyetlen igazi személyes kiruhanást hallottam, de az az én közvetlen környezetemből volt, az az ukrán nagykövetnőnek volt a kiborulása, amit soha nem fogok átralítani. Nem tudom, hogy igaza volt-e vagy sem, nem azt foglalkoztat, annak a drámai ereje, egy életre belém vésődött, miközben nem tudnám visszamondani az összes mondatot. A hangja itt van a fülemben. 061, 253, 88, 12. Kívánok, akkor én kimondom. Én Ukrajnának kurkolok. Szép napot. 061, 2538 először. Péter vagyok, és a darabokban hallottam a részlet, részletekben hallottam a. Itt van még? Igen. Hall? Ó, bocsánat, csak rosszabb felhallgatom, és nem mindig lehet hallani. Szóval részletekben hallottam és nagyon szertágazó reggeli beszédét, vagy felsorolását, és szinte mindegyikhez lenne gondolatom, azonban ebből most kettőt ragadnék meg egy viszonylag nagyon röviden, és egy kicsit hosszabbat. Az egyik a Roger Waters. Um, Amerikában turnézik jelenleg Roger Waters, és én nagyon örültem, hogy, hogy átjön Európába is, és nagyon örültem annak, hogy Budapesten is fellép, és akkor hirtelen szembe jött velem ez a hír. A uh, Roger Waters nyílt politikai állásfoglalása mert elvette az egész túl a kedvemet. Tehát, hogyha el is mennék a koncertre, rosszul érezném magam, nem lenne jó. Tehát előttettem, hogy végül is nem fogok elmenni, bár még nem döntöttem azt se előtt hogy elmegyek, de már vaciláltam rajta. Ez a rövid része. A hosszabb rész pedig az energiafüggésünk, a a Szijjártó Péter beszélvei azra, hogy nem engedünk a 48-ból egy kicsit úgy érzem magam, mint a, mint a tanársztrájkok környékén. Van egy sztrájk alap, amiből támogatjuk azokat, akik, akike, akiknek kiesik-e a fizetésük. Van az Európai Unió, aminek részvesség vagyunk mi is, és én valahogy ezt úgy képzelném el, lehet, hogy a motor módon hogy fel kell állni, hogy mi nagyon függünk ettől, fogjatok össze, és segítsetek minket, akik ilyen függésben vannak, és nem azt mondom, hogy én most csak és kizárólag saját magamnak, akarom megoldani ezt a problémát. Ettől, azonban ettől a gondolattól azonban minden olyan nyilatkozat, amiben mi elhatárolunk mindenki mástól, és csak egyedül, és csak saját magunk akarunk megoldani mindent, és nem csapatban, egyre távolabbá teszi a kormányzatot, egyre távolabbá, egyre hidegebbé tesz, az érzéseim, mert nem tudom, hogy érthetem foglalkozom meg, amit vettem volna. És köszönöm, hogy hívott. 061-23-88-12 másodszor Szia, jó reggelt! Én nem néztem pénteken a magyar válogatott foci meccsét, mert pedig néztem. És, és nekem teljesen meghatározta a hétvégémet. Tudom, ez most nem volt a témák között, de azt gondolom, hogy, hogy az egy igazán meghatározó esemlítésre mértó esemény volt. Mondjuk azon elgondolkoztam, hogy az európai csapatban most azért nincs orosz, mert, mert ez a helyzet van, vagy azért nincs orosz, mert éppen nem fér be. Ezt nem tudom eldönteni az anglista alapján, mert nem, nem az első elsők voltak csak, de, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy, hogy ami ott történt, az, az, az magában. Ez a Lever kap, ahol ugye Féder bucsúzott. Én nem tudom a végeredményt. Mi lett a végeredmény? Én 10-8-nál vezettek a tengere, a mindenki más. Mi lett a végeredmény? <gül> mindenki más nyert, a világcsapat nyert először a lévelkupa történetében de a ahogy, ahogy tegnap, egy pici párhuzam nekem tegnap ugye magyar válogatott kikapott, de ettől függetlenül most olvasom az, ilyen cikkeket, hogy tisztes helytállást, szerintem a sportban a tisztes helytállást azt nem díjazzák hát nagyon jó játszott, szerintem a magyar válogatott kihagyta a helyzeteit és, és két nagyon béna gólt kaptunk, uh, ettől függetlenül azt gondolom a tisztes helytállást azt nem díjazzák ezzel nem tudom, hogy ellentmondok-e avval, hogy ott, ott, ott kikapott a nad a páros, és utána ö, kikapott az európai csapat is, és azt gondolom, hogy ott nem a tisztes szólt, az maga volt a csoda ettől függetlenül. Igen, hát ez az emberi szubjektúrról szól, mert egyébként ellentmondásba kerültél magaddal, persze. 061 253 88 12. Senki többet?